У нас кам'янці ні разу деспотів не назначали, тому, мабуть, що у нас була велика сильна церква п'ятдесятників, і вони просто боялися бути переможеними. Тому що в Чернівцях теж було декілька деспотів, і віруючі тільки виграли на тому, а безбожники програли. Виграли тим, що віруючі були єдинні. А серед баптистів і адвентистів були сміливі, сильні оратори, які прямо такі вдавили безбожників у ганьбу. А тим продемонстрували перед всем містом, що серед сектантів є розумні люди, і інтерес людей щодо цих церквів від того тільки виріс. В моїй бібліотеці домашній є книга «Життя віруючих Буковини». Автор – Чорнопеский. «Раджу вам» моїм потомкам, прочитати її. Там більш досконало описано декілька деспотів та інші бурхливі події того часу. Оповідаючи про життя, я забіг наперед, описуючи другі події. Не розказав ще багато що з того, що творилося в нашій етеїстичній країні. В 60-х роках в керівництві Всеросійської імперії до якої належали і ми, українці, стояв Микета Сергійович Хрущов. І він проголошував, що в 1980 році вже буде комунізм. Вам, молодим, тут в Америці, не так же й зрозуміло, що таке комунізм. Комунізм – це утопічна ідея, що можна достигнути такої стадії виховання суспільства, щоб кожен працював по своїй можливості, а користувався всім йому потрібним по своїх потребах безкоштовно. Це дуже гарна ідея. Цього і Бог хоче від людей. Але без Бога, без виконання Його заповідей, такої чесності в людях ніколи не буде. А комуністи твердили, що бійдуть це без Бога. І прикладали зусилля. На словах та у своїх програмах гарно вчили, тільки у своїм безбожнім життю так не жили, а крали, брехали, лукавили і обдурювали людей і увесь світ, що все у них чудово. А через 70 років брехати вже не було куди. Все вийшло на люди, і розвалилася рожева мрія. Оголосили перебудову, оголосили інші устрій господарювання, і комунізму та комуністів не стало. Це так вже тепер. А тоді було не так. Від революції 1917 року вони зруйнували старий капіталістичний устрій, розпочалася нова епоха, побудова бази комунізму, щоб при комунізмі з цієї бази було звідки брати кожному скільки йому чого треба. В 1960 році, через 43 роки після революції, ще не було нічого в тій базі. Безбожники все розікрали, всіх обманули і так першокласно, по неправді, хвалилися перед всім світом своїми успіхами, що й самі майже вірили в те, що то правда, і самі себе обдурели. І замість того, щоб вже були хоча б якісь запаси продуктів, харчування і всього іншого необхідного для життя, Вийшло так, що навіть нам, які ми будували ту базу комунізму, не було що їсти вдосталь. Не було також навіть товарів першої необхідності. І не друга світова війна була тому причиною, тому що після війни до тоді проминуло вже 15 років. Земля добре родила, люди добре працювали, повинно було б мати хоча б що їсти вдосталь, а його не було. А Мікєда Хрущов в той час гонористо заявляв перед цим світом, що у нас все так чудово, що в 1980 році вже буде комунізм. Люди не вірили в те, бо бачили, чого без Бога достигли за 43 роки. А за 20 років хіба те є можливим достигнути? Та ще з безбожним суспільством, яке тільки і дивилося, як у і вкрасти? І люди, які працювали на комунізм, сміялися з того. Розказували, що якісь піяки, підвипивши в буфеті, зайшли в суперечку відносно комунізму. Якийсь комуніст з їхньої компанії став доказувати, що комунізм – то реальність. Щоб тільки були нажитті запаси потрібного, тобто база комунізму, і вже можна розпочинати комунізм. Всі з нього сміялися. І по приятельськи образумлювали його, що якщо насправді буде комунізм, то перше потрібно виховати чесність в людях, а інакше будуть тільки брати з бази комунізму, а робити не схочуть. А той комуніст не здавався і твердив: біда тільки в тому, що база ще не готова і нема звідки брати, а як би вже була створена база, міг би бути комунізм. І так вони суперечилися. Але один із них встав, підійшов до продавця і каже, Продай мені цілу бочку пива. А продавець, будь ласка, гроші на прилавок і бочка пива ваша. Той витягнув гроші, заплатив і каже, Я заплатив. Пиво моє, але я його собі не беру. Хто прийде до вас купити пиво, наливайте йому скільки запросить, але грошей з нього не беріть. Пиво для всіх даром, Заплатив я. Ці його приятелі, які сперечалися про комунізм, все це бачили і чули, і тільки блемили очима, не розуміючи, що з ним сталося. Він повернувся до столу, сів і каже. Не потрібно суперечок. Зараз все виясниться і суперечки не буде. Один з їхньої компанії каже тому, що заплатив. Ти не жартуєш? Можна йти брати пиво безкоштовно? Так, каже він. Пиво безкоштовне, скільки хочеш. Той приносить пиво, за яке не платив, і всі п'ють. В той час хтось заходить з вулиці і замовляє пиво, нічого не знаючи. Платить гроші, а продавець відмовляється. Пиво безкоштовне, пей на здоров'я. Той блема й очема каже, скільки живу, що такого не зустрічав. «Комунізма вже це що?» Продавець спішить на нього. «Іди, йди, товаришу, я ж сказав тобі, пий на здоров'я. Цього вечора пиво дано без грошей. Проходь, подивися, яка черга вже за безкоштовним пивом. А ти заважаєш». Той пішов у здивуванню, не може збагнути. «Комунізма вже прийшла, це що?» А біля прилавку вже дійсно черга склалася. Всі весело балакають, Розхоплюють, носять пиво і знову йдуть. Вже створилася сварка. Хтось без черги лізе. Зрешті вже штовханина, крик, а потім бійка. Вже кричать на продавця, що він роздає комусь без черги по знайомству, в той час, як вони не діждуться. Прийшлося йому викликати міліцію. Приїхав мотоциклом міліціонер, пригрозив тим піякам, Навів порядок в черзі і запитує продавця, що це в тебе цього вечора такий попит на пиво? Безкоштовно, це що? Пиво безкоштовне, каже продавець. А пияки, як це узнали, поскаженіли. Як безкоштовне, міліціонер до нього? Ти при своєму розумі? Що такого не чув? Абсолютно при своєму розумі відповідає. За пиво вплочено, щоб я всім, хто приходить за пивом, давав безкоштовно. Не можу повірити, каже міліціонер. Схоже, в тебе дійсно щось з головою. Не можете вірити, продавець до нього? Перепитайте у того товариша, що ось там за столом. Можливо, повірите і сміється. Міліціонер підходить до товариша і запитує. То правда? Ви заплатили і наказали продавцеві давати безкоштовно. Так, правда, я платив і дозволив. Вже бле чима міліціонер. І здивуванням запитував. А чому ви так зробили? Я хотів бачити, яка то буде комунізма, відповів той і замовчав. Якусь смерть мовчали всі. А зрешті, як зарегочуть? Дійшло, дійшло і міліціонерів, і він не витримав. Його готав разом з ними. Суперечка зникла. Комуніст наглядно побачив, як воно би було при комунізмі, якщо б можна брати безкоштовно все, що тобі потрібно і скільки хочеш. До того, наскільки б вистачило тієї бази комунізму, якщо люди були б зайняті тим, щоб ходити брати всього, чого хочеться, і не мали б часу ні охоти йти до праці. Таке, можливо, було б тільки людям з Богом, в серці, чесним, справедливим і правдивим, які для ближнього готові все віддати. подібне було в перших роках Першопостольської церкви, коли у них було все спільне. Це ми тепер вже кажемо сміливо про те. А тоді змушені були надсильно будувати ту базу комунізму, виконуючи плани, п'ятирічок, які складала комуністична партія, плани п'ятирічки одна за другою на паперях достроково виконувались і перевиконувались, навіть п'ятирічку за чотири роки давали. А на самому ділі країна бідніла. На початку 60-х років в крамницях неможливо було купити в достатній мірі навіть товарів першої необхідності. Наприклад, щоб купити якоїсь істотної крупи, Цукру чи макаронних виробів, потрібно було дочекатися, коли щось подібне привезуть в магазин, тоді дирекція підприємства, на якому працюєш, складала списки кому скільки продати. Заходилося на одного робітника 1-2 кілограми якоїсь крупи, цукру 1 кілограм, а то й пів кілограма, а муки 5-10 кілограмів. І то тільки час від часу, коли привезуть, а щоб те, що тобі призначили купити в магазині, то створювалася величезна черга, в якій приходилося чекати годину, дві. Саме так було і з мануфактурою, чи одягом. Все продавалося по рознарядці, по списку з роботи. А за один завоз продуктів чи одягу неможливо було розпреділити на всіх. То робили списки одним працівникам, а другий раз тим, які той раз не дістали. Ви ж в Америці можете не розуміти, чому все продавалося по списках, а тому, що не вистачало всім, у кого було більше сили чи знайомства, такий би забрав собі, скільки йому потрібно, а іншим не було б нічого. Навіть хліба не можна було купити вільно, скільки хочеш. А тільки на вагу, як будь-який продукт. Скільки дозволялося на одного робітника? Хліб був чорний і сірий, не такий, як в Америці, і кожен раз одинаковий. Вибору тоді не було. В тій порі Хрущов розпорядився, щоб у хліб домішували грохову муку, від чого він по смаку ставав не схожий на хліб. І то були спецмагазини від підприємств, де його могли купити тільки ті, хто там працював, а інші – ні». Колгоспники теж ні. Я тепер пригадую собі про той час, як то було, і думаю, як ми могли так жити, але жили. У 1964 році мені дуже захотілося переїхати додому в село. Що ми зробили? В нас в тій порі вже було троє дітей. Перед нами стояла задача. Якщо жити в селі, то потрібно було перебудовувати стару хату в якій я жив з сестрою. В тій порі було досить тяжко побудувати хату. Не тому, що не було грошей, хоча і це була проблема, а тому, що законно ніде було взяти будівельні матеріали. Як десь щось і виписували законно, то було того недостатньо, а з того не побудуєшся. А щоб тобі і те трохи законно виписали, теж потрібно було вгодити начальникові хабарем. Наче навмисне так було підстроєно, щоб решту потрібне тобі ти змушений був купляти в злодіїв, які зловживали державною владою, довіреною їм. Для вас тут в Америці може бути незрозумілим, що воно значить законно виписати те, що тобі потрібно. Там у нас в тій порі не вистачало будівельних матеріалів, їх просто не було у вільній продажі. То був зовсім другий стрій. Якщо тобі був потрібний, скажімо, цемент, його в магазині ніколи не було у вільній продажі. Його можна було придбати тільки таким шляхом. Ти міг його виписати у себе на роботі, де ти працюєш. Якщо твої керівники мають звідки і захочуть тобі виписати, тобто дати тобі право заплатити в їх контору гроші за цемент, і ти матимеш на руках документ, що тобі дозволено купити, бо ти за те заплатив, тоді тобі складу твого бізнесу відпустять ту кількість, яку тобі дозволили купити.